ezagutzen ahapetik Aurtzaroa, lan mundua, amatasuna, iparraldera etortzea, irakaskuntza, erretreta, hauek dira, gure gaurko gomitaren bizitzan, aztarna edo marka, utzi duten e, gertakariak. Miren, e, intsausti, milesker gomita onartzeagatik ongi? Bueno, bai. <laughs> Zaila da, jende aurrean e, biluztea, miren? Ba, ez dakit nola bilustuko nahi zen, baina egia esan eh, pixka bat harraroa egiten tzaite, eh, baina egit, eta kiztardutan kontatzeko, baina bueno. Bigarren deitur ez dizut, Galdegin? Ha, sarriegi da. Sarriegi, amarena ere bada importantea, ez? Bai, amarena ere bada importantea, eta niguste dut eh, denborarekin konturatu naizela zela hortaz, Eta egilada estut asko erabiltzen baina bai, nik uste dut hemendik aurrera naizela, nahizela <laughs> erabiltzen euskera biltzen Amarena serien. Beraz, bai, eragina e, handia du. Hala orkestukoa zaitugu Miren intxautzi sarriegi, bai. Ba, Miren, eh emankizuna da hau, Euskal e, Irratietan eta erran bezala zu ezagutuko zaitugu. Tarte batez zu eta zure ibilbidea eta aurtzaroa. Eh Ba, hartuko dugu lehenengo abia puntutzat. Azpimarratuz, askorentzat zuagian eh, andereño miren zarela. Hori da zure abizena edo izena, andereño. <laughs> baina, eh, urruñan bizizara miren, baina, eh, nondik zatoz edo zein da zure sorterria? Bueno, nere sorterria usurbila. Eta, bai, an, berroita sortzian, sortu nintzenan usurbilen eh, eh, usurbiko baserri... Eh, Ez dut izango ederrena, baina ederren. batean, batez erikuspegian ikuspegiengatik, handik e, txikitako oroitzapenak ditut, eta, ba, hori, handik e, ikusten da lasarte osoa, oso parte bat, eta la kasko batean dago, etzango gure basarria. Baina, bueno, e, oso oroitzapen azkarrak ditut. E, bai. Zutik dago? Bai, zutik bai. dago, eta gerostik izan geha baita ere, eta noski, ez beste jabe bat zuena da. Eta, eta desberdina da orain, baina orduan zan oso potentean eritzat egia izan. Desberdina, usurbi, desberdina esan behar nonen baserria, baina usurbil aldatuko zen. Bueno, usurbil, <laughs> erri guziak aldatu dira, hori ala da, baina e, usurbil neretzat zan e, eskola zeuentokia, eliza zeuentokia, hori, e, eta, eta bai, oinez. Pentsa zazu, eskolara oinez bat enginan, eta dana kuadrilan, eta bidez bide, kotxe gutxizan ordun, eta oso luzea egiten zitzaidan, da bain bide hori egiten dutenen, bueno, juritzea zera gertu bertu dago, lasteko. <risa> Euskara zikas izan nuen ez? E, nik Euskara niretzat, e, ez dakit, ibiltzea bezala, ibiltzea bezala da, edo izan da, etxean ikasi ikasinun, etxeko izkuntza zan, atioen amonana. Nere amarena, aitarena, bueno, aita leistergaldu nuen, baina, bueno, zain nahi dute euskera, zekit, nere asala bezala da, iduritzen zait. Eta, e, ahapetik emankizuneko gonbidatu hei, e, zoen bizitza markatu duten e, gertakariak e, aipatzeko eskatzen e, dizuegu, hmm. eskatze alihurre delako. <laughs> <laughs> e, miren, ahurtzaroaz egizan da, zuretzat? Eee... Bueno, haurtzaroan, ez dakit behar padan, haurtzaroan niri gelditu zaiten edo, nor, norbaitak haurtzaroa aipatzen didanean, familia ikusten dut. Nire familia ikusten dut. Ta gero, ikusten dut baitare, hor e, mar, asko markatu ninduen eritasunak, e, poliomelitis harrapatu nun, gara hiartan, eta hori izan da nire bizitzako, ez dakita, harantza, Hor, eraman behar izan dutana, eta oraindik ere eramaten dutana, nerekin. Hori, ta hori, naurtzaroan markatzen dute gauza, oiek, bat ere eritasun larri batek markatzen zaitu, berizten zaitu, ezinditu zu milagauza egin, e, nahi zinuke hau taura, ezin duzu ez da hori, Eh? Olako Zerrera egiten dizu, zure bizitzen? Bueno, orain, e, orain eserrez, nahi bali maduzu, beste baino laburraua daukat, eta bordoan lako ibiltzeko eta, eta e, zailtasunak, eta horrela ez, baina, bueno, gara hartan bai, muga izan zen, bai. Eta gero, bauri, hori hitzen dut nere aitona, eta nere amona, hori dute aitona, lehen kantua, euskeraz, hori, e, Goatzen aiz sala asto baten gainean, bilintxean bertsoa, e, eta hori aitonan gainean, bere belan gainean, e, altzoan kantatzen zigun, eta hori dut gogoan, pentsazuzu, inbeste urte tagero hori gelditu zait, gero gelditu zait baita eren, ere amona berezia zan. Eta nere mona nola sai egoten izan, bueno, itona ere bai. Irratia ustut arrati irratia zela garaia hartan. Baliteke, hori bazter e, guztietara hiltzen da bai, bai. oraindik ere arrate irratia bai. Bueno, ba pensa, nik ez dutentzun, baina baina hori horitzapena da alako egun jakin batean sai egoten zela, ta bueno, gu ere bai, bide batez. Ba paserritarrentzako se se bat egiten zutelako alako saio bat eta bueno, uasan e, Eh, Batez ere nire amonaren txat, ba, zuznik ez dakit, kristuan eh, gauza, importantea, eta huen zuten egoten zan da gero bertsuak. Bertsoan eh, bazen alako admirazio izu arribat nire amonak ere, eta ze intelijentiak ikusten zituen bertso eta, bueno, ez, ez dakit hori, hori, hori. Eta lehen kantuak, bueno, horiek ditut gainera goguan, eta gero elizakoak. Elizako latinez gaineri ikasten geritu kausak. Garai hartan. Ez right. Garai hartan Emiren baserrian sortua importantea izango zen familiarentzat eskolara, e, bidaltzea alaba, Biloba obai. baina 14 urterekin lanean hasi zinen. Bueno, baina gero hor gastatu zen ai e, bailin baduzu zera e, Usur bildik lasartea jungenen eh, bizitzea, nire aitakan lan egiten zuelako, zementorreza lan, lan egiten zuen. Zutik dago, orainik. Eh? Ba, ai, bai bai, zutik dago. Eta, e, aniorgazan be, beriziazan, e, lantegiaren inguruan eraikitako ikitako hauzo bazan eta naita gainera don Julian Rezola, gara hiertakoa guatzen, nahiz oso hengi. Eta hor etxe bat, eh, langile guziek zuten, bueno, edo nahi zuten ebintzat bat etxean, eta gu arahunginen bizitzea. Eh, bost ginen, bost eh, nahi arreba, amat, bona hita. Eta hita gaixotu zen. Eta gaixotu zen, hainbeste eta raino, nun eh, minbiziarekin, ez darreko minbiziarekin, ba, iltzen, han, aniorgan. Eta orduan e, gertatu zen hori, e, e, nerea magelditu zen labost semea alabarekin, alabarekin eta, eta lanera, joan lanera joan behartzen, eta nere aizpaz harrena hasi zen lanean, oraindik adinik etzun, bultatu, zut, bultatu zen etxera, en fin, bueno, eta, eta gero handik e, bidalik intuzten bai, eh, askeneko familia izan zen, inorgatik atera zena, hola, baina aitak etzuen lan, igi, lan egiten zemento, bueno, han bertan, fabrikan, lantegian, eta orduan duan, lan egiten etzuen ez, ba, handik atera behar izan gendun, eta lasartera eh, joan ginen bizitzera. Eta hor, ja, ba, eh, hori da, zuke zan duzun bezala, hamala urte egin ituenean, eh, lanera joan behartzen. Eta no hori dena ez, ari donatoiek, bai, Barkatu? Ara, tonatoiek, gogorrak izan ziren? Estakit, nik uste dute haurtzaroan, haurtzaroan edo garai horretan, nik bizi nuen egin beharrekoa zen? Mm. Estakit, uste dute ez, ez nuela beste ez dakit beste zerbait nahi nuen ez ere hola zen, egin behar txan, eta egin txan. eta nik ere egin nun, besteak bezala eta gero hamala urtetan, ba Ba, Garai hartan izugarria da, zeren logikoa zen neskak lanera joatea eta mutilak albali mazuten ikasi. Eta hori nik bizi izan hon. Eta nik badakite ikasi ikasten segitu nahi nuela, hori bai, ori, era era hori urtaz hori naiz, Erakasleak ere amari ezaten ziola hori, ikasten segitu gara nuela, baina amak ezaten zu lanera joan behar duzu. Eta lanera jo nintzen, eta, eta onartu nun, hola zela. Horroan. Lan munduan ere, ezagutu zenituen, engreba gogor batzuk ez da? Oso bai. Garai mai. ziren, zeha marka datan kokatzen gara? Oso oso latzak, hor ba, irurogeita sortzia, baino e, lehenago, bai, e, irurogeita sei, irurogeita lau, hor, garai horietan oso greba ba, go, gogorrak izan ziren. Eh. Nolako ziren, garai hartako greba egunak., Ho, oh, bueno, ba, begira, niko ontatuko dizut, eh, nisartu nintzen biantxin lanean. Eta biantxin hasi ginen aurrena nire lagun bat edani, pasaian. Eta gero, errekaldera torri ginen, rekaldera, beraz, lasartetik oso urbil. Eta horreitzen, haiz, eh, pabeloi ahondi-hondi bat, dena makinas josia, kondensadoreak egiten ziren da potenziometroak, orain inorkezu jaingo hori serden, baina bueno, niko goan dituzena. <laughs> ba, dire pieza batzuk, garai hartako irratietan eta ez dakiz ze tresna elektronikotan e, baliatzen zirenak eta eta bueno, hoiek egiten genitun. Eta gehienak neska ginen. Gehien, gehien, gehienak. Nia zinitzen kondensadoreak kontatzen. Hortan, kontatu behar nituen bat, bi iru, egun kaja, kuitxabatean sartu, lotu, eta gero, ah, gero azkenean ikasten duzu bi iru, lau, sei, gero azkenean, iru, sei, behatzi, lau, bueno, baina, hasieran az, izan zen, kriston kolpean, eritzat hori, lan hori egitea, ta, l, ea, un, nagusien munduan e, aurkitzea, Eta, eta gero batez ere grebana gainera gu laisterasi ginen joken sartu ginen eta lan munduan eta lan munduan e, taldeak egiten komisiones obrerasak eta bazituen, eta guk ere guri taldea genituen eta, eta hori aizu harri gerria irutuko saizuta neri orain ere bai nola hain gasterik e, horrelako E, lanetan ibiltzen ginen, bilkurak hemendik bilkurak handik, eta grebak nola egiten genituen, eta emazteek, hori ala da, emazteek e, e, asten genituen grebak. Finkatzen genuen, bueno, alako orduan, gelditu egin behar dira, eta, eta makina guzia gelditzen ziren, eta e, niko orduan baita ere, un, bulego txiki batean lan egitenu enan, no? e, zera pabelloi hortan, eta klak telefonoa hartu behar, hau da nahi txigola gilditu, ba, niri hori izin esko hiritzezait, baina hor no, egiten genuen da. Ez egin honi gateratzen genuen eh, indarra konbentzimendua, eta ez dakit, ez dakit, baina egiten genuen. <gülüyor> Ba, miren, e, intxausti zarriegi ezagutzen ari gara, eta miren, ba, lasarten, aipatu digutzu, zurbilen sortua, e, Frankoren e, diktadurapean pean ez izinen? Boeta bai, ma, bizten, bai, bai, bai. Baina Frankoren diktadura pea, e, azkenean, e, nahi bai emaduzu, gure txan etzen askoitz egiten. Nik uste dut, gure txan, beste askotan bezala, e, amak, babestu egine egintuela guzti hortatik. Alare, bueno, niko oso azkar sentitzen nuen, baina oso azkar lazarte batean, e, minoria, edo, ez dakik altzale, baina minoria batekoa nintzela, eta ez nintzela e, behar nuena, edo ez dakik zerbait, zendela Kastillanos hitz egiten zuten, eta nagusi bezala ikusten dituen eta guk euskeraz hitz egiten genuen no? eta hola ez ginen bat ere, ez dakit, sentitzen nuen hori. Eta gero, lantegian ere bazen hori, eh? e, baziren komisiones obrerazek, eta hoiek nola esateko, eh, haien zat pobrenak, eta lagundo behartzirenak, ziren eh, kanpotik etorritakoak, emigranteak, lazartea etorritako emigranteak, oiek ziren gehien sufritzen zutenak, hoiena behartzen kontutan hartu, eta eta Gure gu, abertzale bezala, euskaldun bezala, e, ez, ez ginoen lekurik. Ben, bi tendentzia horiek oso azkar sentitu nintuenik oso gaztetatik. Oso oso gaztetatik. Ba, kantu bat e, entzungo dugu e, miren, eta zuk e, gazte bezala, abertzale bezala, ipatu duzu. Eta, Michel, labego giren kantu bat ha, jarriko dugu, honek... E, Ez dakit, tinko eusten dio zure nola esan identitateari edo? Bai, nik uste dut hor, nik, nik batez ere nire identitateaz, nire euskalduntazunaz, nik zer nintzen hortaz, lantegian, hor lant, urte, urte hoietan konturatu nintzen eta hori talde izakera horren indarras hor konturatu nintzen, bai. Nantzungo erupizka. Bai. Nantzungo erupizka, bai. Nantzungo Euskalduna etxean ez dago nausia. Gugira Euskadiko. derreto aitabate galtzea eta miren, kantu hau entzuten duzunean, nora joaten zaizu pentsamendua? Ba, begira, pentsamendua joaten zaiten, eh, ja joken, eh, bueno, esan dizuten bezala, bihan txik nintzegitzen eta gero jok, eh, Dakit, zuretzate arraro izango da, baina juventudez obreraz katolikaz. <risa> <risa> ba bai. Besterik bai. etzen ez da? Etzen, etzen. Eta e, Elizaren inguruan biltzen ginen, orduan zen haiduzu, ba, bai, orlokaloietan eta hortzen hortzen e, lekua biltzeko. Lantegiko bilkurak egiteko eta bestelakoak, bai jokek izan zuen, e, ba, eragina hundia, nigan hori egia da. Ta hor, nola esateko lantegia bai, e, egoera soziala bai, eta baina baita ere herria eta bertzaletasuna, hor, zen joken, ere, ba bi indar oiek, eta, bueno, hor ikusi nuen errigazte ere bai ortsegoen, eta, Horra eramaten hau, hortik hasi ginen, batez ere, eta hori, kantuak, eta lengoko kantuak, eta e, kantu hoiekin, gero mendia ere asko, joateko aukera, bueno, oitura bazen, taldeak eta gazteak eta horrela, eta kantuen bitartez hortik, e, ez, ez dakit. Eta ikusten zenuen adibidez, e, ba, Espainiatik Euskal Herriera etorritako e, bizilagun berri hoiek? Batzen ziren zuekin, ala era bat bananduta gelditzen ziren garai hartan. Era bat bananduta. Zaila zen etzegon zubirik? Eh eh etzegon subirik, eginez, a ber bianchin laneginez, ginen denak. Mm. Era eta bestekoak. Eta orduan, eh, hor curiosoa da, nahi balieman duzu, hm, mm, comisiones obreras bueno, hoiek, bueno, basen tendentzia bat nun Haientzat zat, eh, garrantzitxuena zen, olako jendetzat kanpotik etorritako jendeen zat, ba, bertziren eh, lagundu, bertziren politika bertzen, dena haiek ziren gehien sufritzen zutenak nola baita esateko. Ta begira egin bertzen dena. Baina gero, gu kontuatzen ginen, egin bali maduzu, lantegian, haiek etzutela, etzutela bat egiten lantegiko borroketan. Grebak eta planteatzen genituenean, eta topeak adibidez, e, zein, Bueno, o añere bai seguraski. Eh? Baian, garai hartan, eh dena kontrolatu zen, ordu batean egin bertzi nuen alako lana ta espalima zi nuen egiten, batzinen topera iristen da e, soldatatik etzi zuten kentzen edo eta aldiz topetik pasatzen balima zi nuen prima batzu zen ituen. Bai. Baian se gertatzen zen oso osa simplea topera iristen baliume zineen da erres berriro etortzen ziren kontrolatzera eta berriro topea igotzen zuten. Orduan guk esaten genuen ez da gehiegi egi iritsi behar eta lasaia golan egin behar da komunea joan behar da pisaitea eta en fin, lasai bile behar da eta lana lasai egin behar da. Baina gure inguruan zeuden ez zuten hori egiten. Aiek behar zuten dirua, nahi zuten dirua eta albezain bat diruatera. Ta, kriston tensioak sortzen ziren gure artean. Orduan... E, Ba, bueno, ba, ze nahi duzu, hola zan. Eta gero betik kastaino zitxegin behar txan, eta hitz eta zitxegitea zan, no hablarin kristiano, eh? Bai. Hori hala da, eh? Eta orduan, eh, azken momentuan, bueno, azken momentuan edo, beti zaude hor balantza hortan, baina gero egin behar duzu, era, aki behar duzu edo, eta gainera nik lantegian ikasi nuen, etxe guela neutralidad erik. Gauzak planteatzen zirenean, bueno, greba bat egingo dugu, onentarako, honetarako edo hau eskatuko dugu, edo ez dugu eskatuko, boskatzen zanda, ha ez, nik, nik ez du boskan parte hartzen, nik ez dakizetan, ha ez, edo bai, edo ez, hmm. hori, argia, Argizan hori, hor ikasten duzu, askarre, eh? hori <laughs> <laughs> ben. Zugu ezagutzen, aapetik. Ba, mire nintxausti sarriegi, ezagutzen e, ari gara, miren aipatu ba, dizkiguzu e, zure lehenengo lan urteak, urte gogorrak eta esan duzuera erabaki behartzen, bai, ala ez, eta momentu batean, ama izatea erabaki zenuen. Bai, bueno, hori nahi bali maduzu, e, bai, maite mintzea hori izan zen oso polita, eta gero ama izatea, nahi, nik beti zaten dut, e, nik nire suertea behar da, Joxumarikin elkartzea izan zela eta, eta nire nire altxorrak e, intzata aitzeta peru direla, hori Amatxire bazarelako, amatxia oh. mama edo amona, zertzara? Amona Amona Bai, bai, amona <laughs> Bai, hori horrek den aldatzen du mm. Horrek dena, den, den, dena aldatzen du. Gero, ozea, hori da, euskara zure azalean dagoen bezala, ba. e, zure esen mehalabak daude zure azalean, bueno, hori jakingo duzu, bai. ez dago esan berri. Baina ez da, gauza bat txikitan edo txikiak direnean hola sentitzen duzu, eta gero, ez? Ez, ez, ez, hori gerozta askarra gogel ditzen da, e, zure, zure baitan sartua, ez dakin hola esan. Eta ezberdina da, ama edo amona izan? Ez berdin bizi duzu, ez? Bai, bai, bai. Bai, zerren, hor bada bat iguitzen zaite amona izatean konturatzen txarela, konturatzen txaredo zuk inkonstienteki zure barnean dituzu, e, to hau ez duna inondo egin, nerezen mealabekin, eta hor dune. <laughs> <laughs> Berreskuratzen zaiatzen tera, edo, Bai, eta gero... Ondo egin nahi duz. Ba, ez dakit, zerbait. Eta gainera ez egitzen diozu, bero zure alabari. Eh. Ba, ba, en fin, ez, ez azunik egin nuen utxantza, ez azunazuk egin, edo, ba, holako zerbait ulertzen. Hori, bada, holako zerbait. Bada, hori ere. Bai. <gülüyor> Eta, miren, galdetutako... Bospuntoien tartean, bazen ere, iparraldera etortzea, zua manu bai. izan zinen, lasarten ala, urruñan? Ez, ni, han izan itzen. E, ba, lasarten, bueno, lasarten gero eskondunitzen, berriro usurbilera usurbilea bueltatu nitzen, nirea monak zeukanan etxe bat, eta bueno, baina oso den braguitxik inginuena, zeren, nahiko laizter, joxe marik iparraldera etorri behar izan zuen, eta bordoan, etorri nintzen, e, e, gogorra izan zene, kostatu eh? Baina, etorri nintzen, Ba, Joxemarirekin, Joxemariren gana honea, iparraldera. Eta hor berriro diot, e, uste dut nere bizitzako, nere suertea hori e, izan dela. E, Joxemarirekin, Joxemari segituz iparraldera etortzea. Eta nere altxorrak, nere aurrak, berriro repikatzen dut, baina bai, bai, nere suertea iparraldea tortza izan zen. Zuek ere politikak ekarri zintuzten, beste jende asko bezala? Bai, bueno, esan dezakegu, behar bada gehiago ekarri zuela nere bai. nere, nere zen arra, eh? Hori, eta hemen nere iparraldean, nere bai, esan bera, bera, bera zan horri lotua gehiago, eh? Baina e, niet horri nitzenean iparraldera ba aurkitu nuen ikastola. Eta, bueno, eta ikastolan gero lan egiteko e, suerta izan nuen. Zeren, e, ez dakit, hor e, aurkitu nuen e, e, talde bat, ni bezalakoak zirenak, edo, ez dakit nola esplikatu. Piskabat berdin sentitzen zutenak, berdin ikusten zutenak, desberdin ikusten zutenak, ere bai talkarrekin ginen, ez dakit, Oso, oso, oso, oso, oso, potentea, potentea izan zen. Iparraldea tortzea oso potentea izan zen. Oso potentea. Guk danadala, beti izaten gendun eta teorian, izaten gendun anginenean, eh? orain dik e, Euskal Herria dena sala, Iparraldea eta Egoaldea, bueno, Euskal Herria zala, eta, eta batzuk, batez ere espainolistak guk orduan detzen genitun espainolistak zen goretzatzan oso termino arrunta ba espainolistak esaten zuten ez ez e, frantsesak e, eta espainolak bereisten gintuela mm -hmm. alegia frantses kulturak eta espainol kulturak beristen gintuela singinela e bat izan inoiz euskaraz kultura rikorduan es esese eta singinela inoiz e inoiz bat izan edo ez dakin nola esplikatu. Eta aldiz, guk esaten gen duen, edo pentsatzen gen duen, ba, ez euskerak elkartzen gaitu, eta hori badugu, badugu, eh, oinarri-oinarrian azalean, lehen osaten bezala eta o, horrekin egingo dugu. Horrekin egingo dugu. Ta argiak, argialdizkariak ere, hori zuen, eh, proiektu, denentzako proiektu bat, eta iparraldeare oso berea zuen. Eta orduan, e, ilusi horrekin eta konfiantza horrekin etorrekin. En, ma, hori da. Eta gero, zein nahi duzu, e, bueno, gaur egun gauza gordin ezateko, ba, eta bakarrik ematen du, eta gauza militarra zala, eta guretzat, etza nola. Guretzat, eta San frente kultura laundi bat. Eta, eta, ba, etxean sentitu ginen, edo ni behintzat, etxean sentitu nintzen maila batean, hori ba, ba, euskaldunak aurkitu nituelako, abertzaleak aurkitu nituelako. eta Galgaraiare ezagutu zenuen hemen? Ho, bai, bai, hori... Hori nola deskriba daiteke? Ho. Nik beldurrarekin deskribatzen dut. Nik e, eta nere inguruan bat ere hori da zenbat, ama, zenbat, aur, bueno, beldurra, beldurra, beldurra, beldurra eta beldur horrek lotzea egiten zuen baita ere, eta Baina, bai, bai, oso, oso gogorra izan zen, Eta hori da, batzutan, iruitze zait, momentuan, ez duzula, sentimentu desbardinak dira, baina pasatutakoan konturatzen txasela atza izan zen. Ta biziduzunean aurre egin behar duzu. Hori da, ez, ez, hori, da hori da, lantegian bezala. Edo atzea du aurre egiten duzu. Eta hor aurre egiten duzu zen lagunak dituzu, ezagunak dituzu, Ez dakit bakarrik horregatik, ez dakit hortzaude horregatik. Galdera pausatu gabe, ez, zeure buruari. Hori Or, da, hori da, han egon behar da, hori e, da. Eta zuretzat errexa izan zen, adibidez, ba, lasarte betiere iria da, eta usurbilere errexka izango zen, baina e, handiko naetortzerako pasabide horretan, gainera kontzientziarekin, ez, Euskarak... E, Batzen gaituela, hemengo zure eguneroko bizitza asko aldatu zen? Bai, bai, bai, bai. Gainera, e, alare naiz eta zure lagunak eta auta beste izan, ba orduzu beste beste esparru bat kontrolatzen ez duzuna. Francesa ez duzu kontrolatzen beti sara igualdekoa, eh, ez dakit. Eta kultura, baliokulturalak, eh, referente kulturalak Estitu zu. Estitu zu batere. E, zau de, eta ematen du tontokeri badala hori, baina ez da bateri tontokeria. Nola jaten dan balio duen honek, e, e, bisitak e, ze garrantzia duten, jendean nola elkartzen den, e, soziedadean eta tabernan elkartu beharrean etxetan elkartzen dela, ze kodigo dauden. Hori guzia ez duzu. Ikasten da. Hori guzia ikasten da. Eta hori guzia ikasten denean, kristona beraztasuna da. Eta eltzegorrek lagonduzi zuen ikasten? Ja, oh, baina bueno, eltzegor izan da. Bai, eltzegor. Hora indik ere bada? Entzuten duzu? Bai, entzuten dut, baina man entzuten dut, bakarri nagoenean. Ha, <laughs> ha, ha, ha, ha, todos irão Miren aipatu dituguia da aurtzaroa ba, iparraldera etortzea lan munduan baita hamatasuna ere eta lehen esan dut emankizun e, azappenetan, miren e, intsasti sarrigi zarela eta askorentzat handereino miren zarela. Hmm. Ez duzu beste deiturarik e, bagian bela onaldi asko eta askorentzat bereziki e, amarkadak. E, ibilizarelako lanean e, zehaskan, irakasle e, bezela nagusiki doni baneko ikastolan ez da? Eta azken bai. biak e, bai. en endaian. Bai. Mm -hmm. bai. Eta irakaskuntza lehen esan dizu mikrofono aurrean jarriain zin e, ba oso importantea izan dela, zuretzat? Bai, bueno ba, irakaskuntza izan da e, e, bueno Ez dakit, ez dakit nola urte pasata gero kontuatzen zea, zen bat eman dizun irakaskontzak. Gero eh, irakaskontza izan da baita ere zehaskaren eh, indartzeari lotua gertatu da. Bueno, nere kasuan behintzat. Ez dakit, proiektua. Tani oso, oso identifikatu egona iz, zehaskaren proiektua. E, proiektuarekin, e, oso urte latzak bizi izan genituen orain e, bueno, ba, galeko aipatzen dugu, baina e, aipatu behar da baita ere. E, ze zehakaest kakotzen artean legestat zea ze izan zen, zenbat borroka, zenbat manifestapen zenbat, bueno, zenbat gauza ger, e, gertatu ziren orduan zenbat kantaldi... E, eh ama da eh iparraldeko indar kultural guziak zeuden proiektu horren e, bultzatzaile edo alde do, ez dakit, e, gauza, pot, edo ez dakit potente nak, pertsona potentenak nak edo eztekin nikola bizi dut beintzat danak bat eginda hori aurre arte eta ze dena den gure aurrak zeban banlintza bueno Guretzat, erakaz lehontzat ze baldintza txarretan zeuden. Eta gero, gara jartan ere e, nik e, zehaskan, eta zehaskan lanean ari nintzela bizi zanuen e, eta taiparretarraken, e, bueno, ba... Puh. E, borroka. bueno, borrokak edo ez dakinin nola definitu gertiren, baina bueno, bai, e, katazka kataska hoiek, eta ikastola tasiazka gorra rapatu egon zen baita ere, eta adibidez, nahi oso Gogorra izan zen, e, ba, e, zehazka defenditzen nuelako eta zehazkaren proiektu aurreatean nahi nuelako eta, eta Euskal Eskola Publikoa egin nahi genuen horretan ba, batzuk identifikatzea, ba, bueno, ba, ba, iparretarrakoa zeate eta ez dakizzer, eta bueno, azkenean beren atera zituzten e, e, ikastolatik eta eramantzituzten Eskola Frantzesera eta hori oso oso gogorra izantzen. Bueno, azkenean konturatzen zara, edo nik beintsate ere konbentzimendu pertsonala dut, bueno, txutela sinistentziazkan eta bueno, naiago zutela ala ere, bueno, bad euska, bueno, frantses irakaskuntza, hori segurtatu eta gure aurrakor egon daite zela ta gero, gerokoa. Mm. Baina nik hola, hola gelditu zaitez, baina oso gauza gogorrak bizi izan genitun, eh. Oso gogorrak irakaskuntzan. Nola hartu zinezu bertan, miren, erakasle bezala? Ba, Eri txiberritan? E, ba bai, ba bai, behartzituztean ez. Hortuen behartzan, eta, bueno, nik ez nuen formakuntza, e, erakasle formakuntzarik, baina behartziren, eta erakasle gaiak, eta erakasle gai bezala, eta gero onartu, eta gero egin dugu formakuntza guzia. Eta batez ere magisteritza bergaran, E, lana eginez, lana eta ikasi, eta gero bordelen, zianz dela edukazioa, eta ez dakit, eta gero beti formakuntza, formatzen segitu dugu, baina... ere behin etorri eta ikasi zenuen. Bai, bueno, baina, ikasi. <risa> <risa> <risa> dakiten, dakiten apurra, dakiten apurra, ara begira, dakiten... Ni na... beste, ziur baiet. Az, az, ziurra zets. Dakiten apurra, e, nik ikasi dut... E, Sescago jendearekin edo ez dakit edo gurasoeekin eta e, bueno oso ausartan naizelako gaizki egitea ere nunkorri eskatzen zaia euskaldun berriei ere ez basartu daitezen bai ba, ba horregatik esaten diet e, e, ber, nik hori egiten dutela frantsesarekin hori egiten, hori esatenien ni frantsesarekin hori egiten dut ba behar da eta hitz egiten dutzuene konturatzentzara gaizki egiten dutzula hori da ikasten duzu hobeto hori da Ordan hori da, e, sehazka, e, nire irakaskuntza, sehazkako proiektu ere ilotu egon da. Bat, txertatua. Orduan zuen ikasle zara. <laughs> Nola? Se askako ikasle ere izan zara. E, bai, e, ba, bai, bai. Eta ni bezala beste, beste asko ere gogoan ditut, eta, eta itxiar, eta, bueno, ibet, eta, bueno, ibet emengoa, baina, e, bai, jende asko or, talde bat izan geha, ba, ba, se askako proiektuari lotuak egon garenak. Eta ikusi dituzunean zu erretreta zehundela, ba, gian zure ikasle hori batzuk ere irakaslea. Ah, Zatu izan bueno, dira, bueno, ez? Bueno, bueno, bueno, bueno. Hori, hori, hori da, neretzat... Hori amona izatea bezala da, edo nola? Eh, ba, begira. Ez, desberdin, baina... Herriari eh, begira, eta nere... Nere herri asmoi begira, hori da... Placerrika hundiena, placerra baino gehiago... Baino gehiago, ez da ginoa eh, Ikusten duzu katxiz, bueno, ba, hauek desberdin egiten dute, baina gauza bera egiten dute, ez dakit non esplikatu. Eta, kriston, kriston plazarra da. Ba, benetan, eh? bene, bene benetan, benetan. Gertatu zaizu ikasle ohi batekin lan egitea? Ikasle ohi batekin lan egitea. E... Pasatu dira, pasatu dira, nere, nere gelatik, bai, la, er, airakasle gaio ezela, bai. Eta, hoa indala, ze, azte honetan, el kartunitzen, el eh, bai, horri dekin, <laughs> el horri harin, bai, bueno, barkatu, baina, bueno, bai. hola ipatzen dut, izen ipatzen dut, zeren justu zinema inaptikatera, eta, ai, miren, eta, oi, el horri zeiten duzu, eta esaten, bai, bai, bai, bai, bai, bai, benetan, hori, hori da, bai. Ezuk oruan bai. zehazka, eh, azten ikusi duzu, iparraldeko jendarteren nain ere, bai, legitimitate bat, irabazten... Eh, Ba ikusi duzu irabazle edo irabazte horren parteide ere izan zara, beste haaititzzekine batera gurasoen perfia aldatu da? Ui, horinik ezin diut orain gehi. -gehi, -gehi <laughs> ez ezhala diote Nire lankide ala diote. Nere, nere, e, lankidek, ala diote. E, ikasleak aldatu direla eta gurasoak ere bai aldatu direla. Baina, bueno, nik esan behar dut, eh, ikastola sortu zen benetan guk herria egin nahi gendulako. Eta herria egiteko eh, euskera ezin bestekoa zen eta irakaskuntza ere bai. Orduan, orain behar bada ez dira ez dira sartzen gurasoak eh, identitate indartxu horrekin. Ez takit, pentsatzen dut. Behar bada sartzen dira, ez takit, ez takit nola nola... Ez dut gehiagi, eh, patuna, hori eh, zen, ez dut gehiagi ezagutzen. Baina, bueno, dana dala, errazu, eh, dana aldatu da, eh? eh ez dire bakarrik, logikoa da burasoak aldatzea, edo desberdinak izatea, gizartea da izugarri aldatu. Ekonomia da, batez ere ekonomiak egin ditu kriston estraoak eta no. eta... Eta txsta kapitalismoa aia da liberalismo basati horrek harrapatu gaituna harrapatu den, du dena dena dena den den, den, den dena, Orduan hor bizi behar dugu eta adaptatu behar dugu eta hor ezta ez evidentea. Eh? Ez uh, evidente. eh, miren esan dugu. Donaneeko ikastolan eh, ibili zinela azkenbiaken daen eta justtu bi ikastola hauek egoitza berrietan daude, Bernat Etxepare liseoak ere baduia da, bai. ba liseo berri bat, baldintza egokieta duinetan, gainontzeko liseoek bezala, do liseoko ikasleek behintzat ala ikasiali zaneen dute. E, zuk pentsatzen zenuen oizbait irakasle hasi berri zinenetan, onaino duko zela, proiektua? Ez, nik... nik. Gure aurrak ikastolan izan zirenean, eta nereak ere hor izan zirenean, sekulan, sekulan, sekulan, ez nun amestu, oa ilabete batzuk, e, baionan ikusi nuen lizeua. Sekulan. Benetan e, aitortzen dut, eta hala da. Eta, ta bueno, hori ikustea da, hori, ba, e, jakin izan dugu, aurre ateratzen, Ara dieken, gure artean eztabai da askorekin e, bidea iparra beti bilatu izan eztabai da asko izan ditugu hori hala da baina ez nun sekulan pentsatuko hortara iritsiko gainerik ordan ertzat hau da soragarria Kantoak ere galdegin izkizun e, iren bai. eta e, izarren hautsa ezin bestekoa da A, zu. Bai, eta, esan dizu Bai eta esanizuta gian ba, bukaeran jarriko genuela baina E, Mikel Aboak beti dut arte batez? E, Mikel Aboak... Talazte buak... bertxio nahi duzu. A, ba, ba Mikel Aboaren... Batez eren eritza dira hitzak Eta hmm. itzak... E, hori da, uste dute gure munduan egoteko manera bat... E, Ordezkatzen dutela. Dute. Ba, bai. Ba, begira. Gure material batean... E, E, zera ikastolen elkarteko material bat erabiltzen ginuen eta kantu hori, eta kantatzen genuen goizero sartzen ginenean bai? lehen bai, bueno, gai hori tokatzen tukatu zitzaigunean, bai baina kantuak bat zuen bai berelekoa bantzuko dugu bat bai, pozaz eta <risa> horrela bizitzen gera sortuzta sortuz gure aukera Hdenik harttu gabe, Lanna eginaz goaz aurrera, Kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude, Gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premia. Zerruka hortan bizi da eta hori du beregia, egia. bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide hilunak enek ez aurkitu, lege berriak noiz bait ditu hortan jokatuz bizia Gizonen lana jakintza dugu ezagutuz aldatzea naturarekin bat eta harremanetan sartzea eta indarrak Ongi errotuz, gure sustraia glurra dilotuz, bertatikan irautea. Miren, intxausti esarriak ezagutzen e, ari gara. Miren, e, klasean zeundetela zailazitzaizun ordua edo tenorea kontrolatzea? Bu, ni desastre bat da izortako. Neri da gausa <laughs> gehien kostatzen ari zaidan eta denbora aurrera doa lagartzen ari naiz. <laughs> <laughs> e, azken gai bezala miren e, erretreta e, aipatuko dugu zurekin, ez dakiita la ote den baina niri sentiu ematen dit erretretara ohitu behar izan den horietako azarela. Alegia aipurterre bat? E, ez? E, ez ez nik e aitu behar dut, nik, e, erretretara joan nahi nuen eta benetan bai, eh, ah, bai hori bai. Gero e, gauza da hori erretreta... Bueno, nik betetzen dut. Bestakit. Begunak ez dira luzeak zuretzat. Uh, alderantziz orduak falta ditut. Bai, bai, bai. Hori bai. Hori hala bai. da. Eta disfrutatzen dut gauza askoekin. Eta hori... Bestakit. Iduritzen zait. Bestakit beste gauza batzuk egiten ditu dela. Zena denbora, dara zuia da erretretan. Ba, bederatzi urte. Jadanik, eh? Ba, iruro behi urtekin utzi duen, orduan pentsa? Azkar pasatzen da. Berehala. Berehala pasatzen da. Hori, halala. Besteak beste erretreta garaian endaian beintzat irakurraldia antolatzen duzu. Ah, bueno, bai. Akela bai. taldearekin batera bai. horrek itxura batean lan handia dirudi egin behar izaten dela. Orduak dira, bai. Bai, bai ordu, pasatu bada. Baina bueno, pasientzia kontua da ta ez da ez da besterik eta ta, taldean ari gara gainera. niz naiz bakarrik ariu, bueno, pensa horren eh, aquelares balego eta Gemma eta Koldo ta beste batzuk, ba, ezingo litzateke hori egin. Bai, bai, baina, aurten eh, Lander Garroren gerra txikia. Bai. Erakurri dugu, erakurrida, bai. eh, en Dayan bai. lehen aipatu diguzun I etortzearen fase bai. bat ere bai. e, identifikatu duzu liburuan hor. Bai bai bai bai bai bai. bai. Hori garbi, bueno, mai bai, bai landerre aipatzen ditun mila gauza hor ezagunak dira gureak dira, gu bizi izan ditugunak dira. Bai bai bai. Uf, bai bai. Gustiz, nere txondokoa baliz bezela liburua. <lipurua lipurua> Eta gainontzeko denbora nola betetzen duzu? Bueno, ba, inglesa ikasten dugu. Abai? Bai? Bai, zeren, azkenean, e, bueno, inglesarekin e, arrazo ondiak izan ditugu ikastoletan. Bueno, nik neronek honek nien ez nahi zinioiz hori e, erakustearen aldekoa izan, e, lehen mailan eta maikastolan. E, ez, eta ido e, dizentzaite gure hizkuntzak ber leni direla ikastolan erakutsi hori bai eta baina aldiz era berean konturatu naiz e, dena arrapatua dagoela inglesak arrapatua duela eta ez nuela ulertzen eta ulertu nahi nun eta orduan esan nun bueno ba erretetara joate ulertzen saiatuko naiz eta orduan e, mundua gehi ulertzeko Eh, inglesa ikasten ezin naiz eta bueno ba. Autodidakta zara edo kurtsoa kartzen duzu Ez ez ez kurtsotara ez txintxo eta ez dakizu zeplazerra deneretzat bai. eskolara joatea Bai ez da Bueno, bueno, bueno Karta blarekin Bai eta, eta irakasleak nola egiten duen ikustea eta, eta bai, bai, bai, bai, bai, bai Hemen elkarrezketa lotzenare ginela erretretaren inguruan eh, hau idatzi zenidan egiten duzuna da, pentsatzen duzuna baina gehiago Zer da, erretretari ematen diozun definizio bat? Ba, erretretan, honetan ba, kont, konturatzen zeana. Azkenean, e, bueno, m, batzutan etxean, batez ere etxean gertatzen zait, ba, bueno, nire familiarekin edo la, barekin edo la, ba, esatea, ha, hau, e, ma, etzazu ola, ola egin, eta ez dakizeta, eta behag esatea, ba, baina zuk ere gauza berdina egiten zenuen, eta esatea, baina... E, beh, horregatik nik jadanik egin dutalako, etxasuzuk utxu berdina egin. Benz du balio, azkenean konturatu naiz, e, ez dakit nola egiten den familian eta etxean, baina e, e, ez duzu transmititzen itzekin, transmititzen duzu gehiago egiten duzunarekin. Ordian ez balima saitu alabak ikusi zerbait desberdina egiten ez du egingo. Ez egin esan? Ekintzak direla garrantzitsuak. Ah, bai, bai, bai, bai. Eta, eta ikastetxean ere ikastetxean ere gauza, gauza berdina da. Ezta ze ideia duzun, ze esaten duzun da bidea da nola egiten duzun irakaskuntza hori, nola nola egiten duzun. Nola hori. E, momentu txikitan e, hori da hori da E, ikaslek hori harrapatzen dute erakaslearen gandik nola hori, hor pasatzen diozu, konfiantza edo eskonfiantza, edo, edo ez dakite nola hortan da dana. Ze materialera biltzen duzun, edo, edo, edo ez dakizeekin tza marabiloso egiten dituzun, ez ez da hor nola hori arekin. Jardunean arisarenean nola egiten duzun? Eta orain aipatzen dira justuki e, er, ikasleak eta aipatu dituzu naiz eta erretretasari garen e, pedagogia pila bat e, aipatzen dira irakurtzen dituzu zuke Ba ba Ba, bai. Bai? Zalitzen dut zulotu eta? Ba, bai, bueno, e, bai, bai. Nahi balea madu zuz, nahi ikastaro, eta, eta, Baina ez dakizu ze kuriositatea daukat. Bai. bai, bai. argian zerbait agertzen danean, tak berehala ala, arrapatzen ditut pertsonak ere, hau ontan dabil, hau ontan dabil. Eta bai, bai, bai. Baita nahi duritzen zait, oso gaur egungo irakaslak orokorki, eh? en izango fin, bai, da denetatik, hori garbi da. Baina, nik desberdinak ikusten ditut. E, e, ni hasteko hori izango dut. Ni nintzen gehiago egin behardan egin behar da, eta aola da eta, ma, eta orain gehiago ikusten ditut, e, e, emozioak kontutan hartzen eta hori nolakudet eta hori bizi eta horrekin bizi eta. Orla. eta batez ere asko gustatzen zait e, konfiantzaren pedagogia. Iudiuditzen Zai, zait, E, bueno, definizioz, eskola, ikaslearen lekua da. Ikaslearen da, Eta orduan, e, ikasle guzien e, zera da, tokia da. Eta, eta guk askotan, e, ba, kentzen ditu gortik. Eta egia, nahi dute, hau gai da, ez da gai, evaluatu, beti hortan aitu gara. Eta iduritzen zait horrela, horrela dugula konfianzarik pasatzen. Aldiz, eh, hori gaurregungoa behar bada hortan oinarrituagoa dago. Bueno, zu gai zara, ez behar bada gauza hauek egiteko, beste hauek egiten halko dituzu, geroago egingo dituzu. Ta konfiantza hori eman, baina hau zure lekua da, zure etxea da, zure tokia da. Behar bada ez dakit, zuri nola erakutsi. Hori, hori dena den oso askar sentitzen nuen, eh? right. e, ba, irakaskuntzan beti sentitu dut. E, Ikasleen da, Eta, eta nik ez dakit, eta batzutan ikaslei esan ere, bai, ez dakit nola, nola lagundu zuk ikasde zazun, ez dakit nola egin manera desberdina duzu ez, hori da, hori guri da, da lan hori egitea, eta ez balin badugu lortzen gu gara utxean, baina ez da ikaslea ez dela bere berelekuan, ikaslea beti dago berelekuan eskolan, eta bai. ikasle guziak, guziak eta gure begiradak ematen dio konfiantza, edo ez, hori da. Pena da, baina bukatu gardugu, miren, azken galdera bat dut, irratia kontsumitzen duzu? Bai, asko, bai? baina, bueno, nik aitortu behar dut eta orain ja, bai, arrapatu izango naiz, aitortzen dut, Euskadi irratia ikusten entzuten bai? dut ala gehiago, eta gero gure irratia, bueno, bai, guizetan batzutan, bai, zuen irratia, baina, tak pasatzen naiz, E, gure irratira askotan elkarrizketak eta gauzak eta daudenean eta bai. bai eta zuretzat irratzia zer da askorentzat da e, atzeko kompainia bat etxean gaudenean zer da zuretzat gehiago ah bai neritzat bai ah bai. Bai, bai bai bai bai neritzat batez zirida persona interesgarriak ezagutziko likua ba hola bukatuko dugu miren bai. eta zu ezagutu zaituzte <gülüyor> momentu honetan mila esker bai. eta segi hola osangi, hurra nogu arte ezagutzen ahapetik